Benvinguts a Salvatge, on tot comença i tot s'acaba. Mont Salvatge, un programa creat, escrit i dirigit per Jesús Manel Montaner. Ordinador, càlcul immediat de coordinada. Subjectius, centre reproductor de cèl·lules pílex. Centre localitzat, senyor mantingui ruta de col·lisió i prepari transport. Ruta programada, seqüències de transport tancades. Tancades? Analitzi el problema, màxima prioritat. Fuita d'energia en el nucli, causa desconeguda. Ordinador, faci un escàner dels sistemes principals. Completat, no existeix cap raó lògica per la fuita. Obri seqüència d'autodestrucció, tota l'energia als transportadors. Codi de prioritat. Corvo 6 barra HRA. Veu contrastada. Codi acceptat. Temps per l'impacte? 10 segons. Temps per autodestrucció? 5 segons. 4, 3, 2... Transport! destruït per complert el camp de força i els àngels caiguts. Mereït, Sia. Fas un escàner, em costa de creure que el capità de l'altra nau s'hagi immolat. És tan sols un humà. Segons l'ordinador s'havia programat una seqüència de transport a la càpsula, però no es va completar. Tinec-me, em cauria de saber que això no vol dir res. Pot haver entrat per una llàgrima de pecat i ja estar a l'altra banda de la galàxia hores d'ara. Necessito una confirmació immediata de la seva mort. Les possibilitats de que el capità hagi aconseguit introduir-se en una llàgrima de pecat són del 12%, senyor. No tinc dic prou, amb això! Coronel, enviï dos, dos destacaments a la sala de reflexió de la Santa Mare Píleg. Si el capità ha sobreviscut, anirà immediatament cap allà. Senyor, amb tots els respectes, considero que, en primer lloc, hauríem d'ocupar-nos dels ferits que ha provocat la col·lisió. Eh, Només són cossos. Potser la seva possessió no ha estat un èxit, tiner. Ni ho pensi, sóc fidel a Camus Shepherens i a la destrucció de l'Hordre Sagrat. demostri -ho. Com? Permeti que el seu cos sigui l'umbral per al que puguin entrar els nadons pílegs. Deixis penetrar pel fluït diví de, de la Santa Mare. Però, senyor, moriré. Precisament! I jo seré qui escospreixi les seves despulles. Seré el seu Délhelm. No, no! Capità Seguretat, envien immediatament tres executors al pol. Renego de la Santa Mària i de vostè, capità. Les meves entranyes corrompudes no pariran més, Pílex. Meu és el destí de la raça i no seu. No sap el que diu. Capità, ha arribat el moment de que conegui els Inferns. Dius que tens, oficial? Emportis el cos d'aquest tinent a la sala de reflexió. El ritual ha de començar ara mateix. Al mateix temps, a la nau estel·lar d'Arcàngel 2. Què diuen els escàners, llimtat? No localitzem el capità o en què? Crec que a No, sense l'univers està condemnat. Començarà l'era de Hamluc Shepherens. És impossible que els déus del destí hagin permès una cosa així. Els déus del destí no existeixen, com no existim nosaltres a la fons. Hem de lluitar... No contra... morirem, com l'oficial Simons i el doctor Darko i l'Alfred Sawyer i el Capità. Ja et deia, hem de lluitar contra els destructors, Jim Dad. Prepari els missils. Que fa broma, potser. La col·lisió només atacarà l'atac dels... retracarà l'atac dels Pílix. Nosaltres també hi farem infectats. Jutja, Ralfen, és capaç de sentir l'essència vital del Capità. No, no és fàcil, món dels pius. Però un cop... Ja va penetrar en el camí de la chum. El que ja ho hagi aconseguit, madracop. Què rei que no abon ens protegeixi si no és així. Mentre el destructor... Què porteu, meus? Un nou cos. Mireu, majestat. Ah, és un dels meus fills, bastants. Em proposa ser un incest. Sí. Doncs a portar Necessito espai per penetrar-lo i redissenyar genèticament els seus modents perquè puguin ajutjar els fetos. La deixarem sola si ho vol, majestat. No! Poi que ho veieu! Kryptoniac! No! L'aigua de la... Mireu, el seu ventre és a punt d'explotar. L'Eiwadai! Naixeu! L'Eiwadai! No s'hi puc evitar-ho. Ha el que hi d'haver imaginat. Fa! Procegeu el debò! Procegeu el debò! Calla't! Pel poder de Raikovic te exigeixo que retornis al món dels morts! Sóc fort amb la fe del senyor! L'Eiwadai amb mi un! L'Eiwadai amb L'has tingut d'estir, l'espèmia! Filla del diable, prou! Rau-tent, coses no traï a mil xaparens! No és per traï, és la mateixa traïció. Per tant, que les llàgrimes del pecat s'obrin per nosaltres! Filla sí, imbriable! Us perseguiré fins a fill de l'univers! Els mil xaparens valairà vostra espèmia! Ha, ha, ha! Això ja ho veurem! Fentiu fiats! Capità, Rowland, són dius. No ens entretinguem. Que els Oikaren portin el tinent manca d'infermeria immediatament. Sí, senyor. Però, com ho heu aconseguit? Nunque, els poders que m'atribuï a Compassió sembla ser que són autèntics. Avui ha tornat a néixer. I l'altra de les coses ja ha començat a canviar. Ell és el Maciès de Montsalvatge. Ell acabarà amb el maligne, perquè només un Maciès pot morir i ressuscitar, com el ho ha fet. Com? He estat a la frontera, Nunque i ha tornat per convertir en Raufen i tot l'univers ha de fe de Raïtogabunt. He viatjat per les àgrimes del pecat i pels camins de llum i he aturat la reproducció dels Pílex gràcies a San Canteris en el Raufen. I això només és el De què? De la victòria! En blindat està condemnat. Però ara necessita descansar, capità. El parc dels Pílex serà molt dur. Mentre esperem a que arribi l'hora, cometerem en base esperança. Tinen aranyes? Sí, senyor. Sí, senyor. Obris canals de comunicació i prepari la sala de transport. Obert, senyor. Sala preparada. Doni les instruccions pertinents als reclutes. Bé, doncs, per allistar-vos heu d'anar a recollir el disquet per PC que conté la simulació de món salvatge a Inves Center. L'adreça és del següent, carrer Cerdènia 230 de Barcelona. Allà us el donaran de forma absolutament gratuïta. I nosaltres, aleatòriament, escollirem 5 reclutes per setmana que lluitaran per defensar l'equilibri del nostre univers.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 Han passat les dades d'un nou recluta. Transport. Sí, senyor. Benvingut a la nau estel·lar Arcángel 2, Alferes, Manuel López Navas, de Barcelona. Bona nit. Bona nit, Capità. al Ferres. Benvingut a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. que fet, en Raito Gobun no el protegeixi. Tinent, obri seqüència de test. Obrin, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM-4. Test d'Aptituds. Filtre preparat. Alferes López, m'escolta? Sí, m'escolto. Imagino que coneix perfectament el mecanisme del nostre test, és així? Sí, perfectament. Doncs el tinent a Arenyes ja li farà la primera pregunta. Alferes, bona nit. Bona nit. Imaginis que pot volar i recorre a Mont Salvatge sense necess... necessitat de pilotar una nau i ser detectat pels radars de l'Imperi. Quina zona visitaria d'en primer lloc? Una zona on hi hagués misèria i, i gent que ha sufrís per poder-los ajudar. Per poder-los ajudar? No per recrear-se en la seva imatge, No està ben segur? Mm, intentaria comunicar-me mentalment amb algun d'ells per donar-li alguna sortida o escapatòria. D'algun lloc on, on estigués atrapat, per exemple. Alferes té el receptor molt alt. Alferes? Ah, està baixant, no? ara. Ara? Molt bé. Alferes, s'imagini que escolta una veu. Endavant, estranger, pots entrar en el temple de l'Uphaker, li diu. Es tracta de Ramik Shahar, un dels seu nucs que foren enviats a la dimensió d'entre ombres de Meinung Raon.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 És que he sofrit uns atacs avui, que han sigut massa. I ara estic des d'un altre lloc... Atacs de febre de Toikaren, potser? No, han sigut eh, uns atacs molt estranys i he perdut tota la comunicació amb tothom. I... És complex, això. Sí, molt complex. Però bé, per què entraria al temple? Perquè no tinc por i entraria. Uh -huh. Tinent. Has brinat que la matèria de l'univers és una gran mentida còsmica, amb la capacitat de transformar-se en tots els sexes de l'univers. El seu nom, segons els llibres de plata de Quentúl, és Nemictum. No mereix formar part de l'ordre diví, ni deixar-se penetrar pels santíssims creadors. Provaria de destruir-la? Sí. Ho provaria perquè això podria ser fatal per l'univers. Com ho faria? Eh, suposo que faria algun conjunt. De quin tipus? tipus?gun eh, destrucció. Com? Mal Cruuzcal, que és un, un, és un crit molt semblant xiccat, però és una mica més fruix. Fàcil si us plau. Cruscal! Excel·lent. Montder! El fer és postar un gran mentider.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 Digueix la primera cosa que se li passi pel cap a l'escoltar les següents paraules. Pont. Aquedepta. Rostre. Cara. Escapar. Covardia. Ànima pútrida. Fastigós. Amagar-se. Eh, agafar. Respirar. Morir. Mala sort na sort. I la darrera pregunta, què sent en aquests moments? Estic molt enforismat perquè encara ja ja és molt dolenta com el blindat quepololampa al món salvatge. Uh -huh. El mateix en succeeixen nosaltres. Tenen activa la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. El Feres, m'escolta? Sí, l'escolto. El nostre ordinador li ha aconseguit un punt positiu. La seva honestedat ens ha sorprès a tots. El Feres López, té davant seu la pantalla de l'ordinador? No, tinc un Cyborg aquesta nit. Teu Cyborg? Sí, un moment. Programi'l bé, si us plau. Programat. Magnífic. Veu-lo, estructura metàl·lica? més o menys. I el crono, a través dels ulls del cyborg, amb el número que oscil·la de 0 a 99? Sí. Doncs, a través del seu cyborg, premi qualsevol tecle per aturar el crono. Potser. 18. 18. El Feras es troba de cúpula de Tornamunt.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 doncs no guanya cap punt de força si se n'emporta una experiència i tampoc cap de valentia. Al Ferres s'acaba de descobrir el Palau Imperial dels Gesserans darrere de la cúpula de Tornamunt. Davant seu està veient unes escales. Hi ha poca llum i escolta uns rumors ben estranyes. Què vol fer ara?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 Bé, acceptem-ho. Guanya un punt de força, guanya un d'experiència i guanya un de valentia. Feu un recompte, el feràs? D'acord. Ha guanyat un punt de força, n'ha guanyat dos d'experiència i n'ha guanyat dos de valentia. Un de força, dos d'experiència i dos de valentia. En resum. Està veient ja el monstre d'aquest dimellet a través del seu cyborg, Alferes. Que bona? Sí, és una lolita. És una lolita. Necessitava un punt de força, dos d'experiència i una valentia per vèncer'l. I els té! L'ha vençut! Mm. Magnífico, Alferes! Això que semblava que avui el seu estat tènic no era precisament platòric. Felicitats, Alferes! Sí, gràcies. Una observació? Un ràpido, si us plau. No he saludat el Ternuco. Bé, no he accedit a cap ni vent. Ah, sí, tal. Ah, ah, ah. A veure si encara tota m'exigirà que li resti un té punt per raó, aquest una nit. Bona nit. Va dir, ens veiem la setmana que ve. Senyor, el Tinen Manc és a de donar lluny! Activi el robot mèdic. Act Activat, senyor. Diagnosi? Domà no podràs sobreviure al parc. Els petits fetus Pílex el partiran en dues meitats. Parla i tot És impossible de practicar anestèsia, senyor. Els Pílex moririen també. Podem reprogramar els Pílex genèticament? Sí. Els Pílex no tenen necessitat de posseir un cos fins la cinquena setmana. Ja estic introduint les dades necessàries a l'ordinador principal perquè els pugui mantenir aïllats durant el període de màxima ansietat. I després? Potser podrem utilitzar -se els seus diners per enfrontar-nos amb la mixa aparència a la cúpula del pecat. Sí, però poden rebel·lar-se contra nosaltres en qualsevol moment. Són éssers malignes per naturalesa. El moment del pacte és fonamental. Provaré d'obrir un camí de llum cap a les seves ànimes i salvat del pecat. Fàcil. Però, capità, com li deia el robot, el Tinent no ho resistirà de cap manera. Ho, sé, ho sé. Procuri que pateixi el menys possible. Tinent manc. M'escolta? Sí. Agafem-li a mà. El dolor és... Oh, Estat de ser, Tinent. -se en la meva veu. Ah, no ho puc més Quin horror Ha aconseguit obrir el camí de llum pels pilecs Sí, senyor Mai servirà Mai la millor que ho Si sabrem educar-los podran lluitar contra les forces del mar I engendrà tot un exercici que has de fins i tot l'emperador Cuervos. Unes criatures tan fràgils... És brillant que necessitem un cos a no llotjar-les. Potser podrem crear és de carn sense ànima on puguin viure i créixer. Cossos sense ànima? N'he sentit parlar, senyor, però pensava que era només un mite. No ho fem pas, Nauke. No, va ser el posell. El mateix que amb l'Uxeterens, era un d'ells. Un d'ells? Llavors va ser posell per alguna entitat infernal? sí? per mateix no La meu condimoni. I vostè és seu, capità. Estan vivint novament la lluita eterna. Només que aquest cop la matèria de la que s'ha fet a la realitat s'està tancant. Mai havien arribat tan lluny en la seva lluita de poder. Em costa de creure tot això, però després del que ha estat succeint els darrers dies ja no sé què pensar. Ho comprens, però no pot permetre's allò el que s'ha d'adoptar. Adoptar els seus poders per senar tot l'univers. Ara té per primer cop l'oportunitat d'avorrar errors veres. Però abans hem d'exterminar l'exèrcit píl·lic dels destructors. Orniador, estat! Els destructors estan regenerant els seus nuclis. Un d'ells ha iniciat la construcció de tres àngels caiguts. No podem permetre pas que els acabin. I no ho permetrem! Només hi ha un encantari capaç de destruir els dos destructors, d'acord? I només el pot pronunciar ja, vostè. Però jo, jo si m'equivoqués, posaria en perill en tota la galàxia. Jo el eh? Però ara, ara ha de descansar. Així ho faré. Al mateix temps, a la nau estel·lar, Arcangel 2. Fins meus! Esteu s'esgotant llocs! No! Tranquilitzis, majestat, tranquilitzis. Els recuperem com sigui. El... Està un pas preparat per un atac místic com el del jutge Rosen. Preparen-se que tinguin l'amortència de la nau als grans gestors! Va, així ho faré, Ordinador, estat del circuit 45H. Manca de component xitriquià. Però, però si l'acabo d'implantar. Ordinador, correcció de diagnòstic negatiu. Tinent, què està fent? El circuit 45A dels... que el transportador no funciona correctament. Ens pot impedir la correcta recepció del senyal de base esperança? No, senyor. Doncs deixi la reparació per més tard. Com vostè ordeni. Transport. Sí, senyor. Benvingut a la nau estel·lar Arcàngel II Salferes, Josep Ortiz Montpel, de Terrassa. Bona nit, capità. Bona nit. Benvingut a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. Calafen Raito Gobo no el protegeixi. Tinent, obri seqüència de test. Obre, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM4. Test d'Aptituds. Filtre preparat. El Ferre Sortis, coneix el procediment habitual del nostre test? Sí, senyor.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 Es converteix en un anus metàl·lic en el que hi ha incrustats trossos de carn humana. Ha de reaccionar abans de l'aixafi. Què vol fer? Doncs utilitzaria el Darm a un dispositiu de transport per teletransportar-me a un altre lloc de Montsalvatge. Un Darm, ha dit. No tenim pas dins la base de dades. El faràs. Oh, sí. Ho revisarem. Vostè s'ho creu, tinent? Si sí, l'ho diu. Veurem. Darm. Alferes, s'imagini que l'imperi li ha encomanat una missió, entre la muntanya de Matan i carn fresca de Werzunthiu. Per aconseguir-ho ha de travessar el pont de Momkhol. La llegenda diu que ha d'evitar agafar-se les cordes i trepitjar el seu terra de gelatina rosada. Com ho faria? Entonant una oració en màntrica màntrica d'Hirkum, que potser et permeti l'evitar? llançar se al buit, potser? Què? Bé, jo entonaria la oració. Perquè suposo que amb el meu poder mental seria capaç de dur a terme el... això. És capaç de fer ara aquesta oració? L'oració? Uh -huh. Bé, ara mateix no estic amb les condicions necessàries per fer-ho, perquè no estic davant la situació. I qui li diu que un cop davant la situació estarà en les condicions apropiades per poder pronunciar aquest càntic al Ferres? un uh, confio en Raitopogon. No sempre ho és tot, confiant en reitor d'un. En fi, Tinen, Alferes es troba cara a cara amb un estrec Xion, un ésser mític d'Hercium, barreja d'abella i unicorn, encarnació de la puresa de Montsalvatge. Precisament per no tacar-lo amb els seus paquets, ha de demostrar que la seva ànima encara pot arribar al cel. Com? Responent a la pregunta de les preguntes. Quin és el color de la puresa? Jo diria que el color de la puresa és el color gris. Per què? Perquè és el color, és el color uniforme de, de l'univers i és símbol de, de uniformitat. El fum mateix és de color gris. Uh -huh. Bé, has de dir-li que no és pas la resposta apropiada, però algun dia la direm, potser. Espera, sí, és la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Tristo. Uh, Raito Bogun Tinc... Esperit Hamiuk Seferent Pau Glòria Perdó Hivern Paraules que mai no s'han dit Mentides I el Ferres, la darrera pregunta Què sent en aquests moments? Sento com la fe en Raito Bogun em protegeix En Raito què? Raito Bogon? Bogun. Raido Bogun. Gobun, Alfredas, Gobun. Oh. Tinen, activi la seqüència d'anàlisi. Gobun? Activi-la, Tinen. Activada, senyor. Alfredas Ortiz, m'escolta? Sí, sí, senyor. Sí, sí. Al nostre ordinador li concedeix un punt negatiu. Sí, sí, sí. És simplement escandalós que no sàpiga que Raido Gobun no és Bogun. Sí, sí, sí. Gobun, Gobun! Profi en fi, el Feres, té davant seu la pantalla de l'ordinador? O té un Cyborg, potser, també? Tinc un T-1000 davant la pantalla. Mm. Apa, magnífic. Apa. Aquest T-1000, veu la, la pantalla amb l'estructura metàl·lica i sí, el sí. crono, amb el número que oscil·la de 0 a Doncs premi qualsevol tecla per aturar el crono. Ja ho he fet? Sí. Quin número pareix? El número 1. El número 1. número <'ha de> <-ho> 1. El Feres es troba a la cúpula de Tornamunt. De sobte apareixen davant seu una arbre enorme i un gran monstre. I les seves, les seves branques, perdó, l'atrapen, s'està ofegant. Què vol fer ara? Opció A, intentar trencar les branques. Opció B, invocar un dels bruixots de Gaúrem. Opció C, recórrer un dels encanteris que li van ensenyar la base de reclutament. Que diu com? La base de reclutament? Sí. Bon dia. En aquests instants em sento... Bé, doncs escudeixo oh, una opció eh? ràpidament, el Ferres. Jo trencaria una branca. Segur? Sí. Doncs no guanya cap punt de força, cap d'experiència i cap de valentia. El Ferres acaba d'entrar al Palau Imperial del Gesseran darrere la cúpula de Tornamunt. Sembla que l'escala que veu davant seu s'esveixi de tant en tant i de no hi passa un monstre temible. Què vol fer ara? Opció A. Intentar conjurar un monstre similar per defensar-se. Opció B. Provar a trencar una de les baranes per defensar-se del monstre. Opció C. Corre en una altra direcció. Bé, jo trencaria una de les baranes. Per què? Per defensar-me. Tan sols? Creu que podríem un monstre com aquest? Segurament. Doncs guanya dos punts de força.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 Utilitzar un encanteri de combustió. I opció C, quedar-se immòbil. Jo em quedaria immòbil. Segur, Alferes? Sí, senyor. Doncs perd dos punts de força. En perd dos d'experiència. I en perd dos de valentia. Alferes, fem un recompte, potser? No té cap punt de força, té tres punts negatius d'experiència i no té cap punt de valentia. I el veu el monstre d'aquest nivell? Les campaboiras? Fins i tot perquè se'l cruspeix ara mateix! M'agraeixo, et condemno a morir als inferns de la perdició. Compassió, calma't. Els pílegs s'han de morir, no són més que culs de malignitat. Te m'oblides d'una cosa, també són els meus fills. Només són fins de l’oscuritat. Tu, tu ets un ésser de llum. No, sóc la mort, la, la teva mort. Que... Que... la de mare, que... tot. Daim, daim, daim! Com has puc refusar el meu encanteri de putrefacció? Sóc fort en la fe de Raito Gobun i tu ja no pots creure en res perquè has perdut els teus fills. Ets mare i les mares són fortes però també dèvils. Et volia veure mort. Ho desitjava. Ho sé, però la vida t'atrau. Hauries d'abandonar el teu plànol d'existència i encarnar-te. Però què dius? Això seria un seglegi. T'equivoques. Seria el veritable començament del nou ordre. Miniu-ho, terminantment. A més, per què m'ho has d'ordenar, tu? perquè només jo puc donar-te ordres. En el fons estic gelosa de tu, saps? No, no entenc passar-me. Els dos vam morir i vam ser perdonats pel Tribunal Còsmic, però a tu se't va l'oportunitat de fer. Jo només puc observar. Tu ets un riu i jo una roca immòbil en la seva aigua. No és així. No? Ni tan sols he estat capaç de protegir els meus fills quan han hagut d'enfrontar el camí de llum. És el que havies de fer. Estava escrits: Els pílex que han engendrat el tinent manc destruiran a Mew Shepherds. Ara ho sé. Pílex? Pobres criaturetes. Són només paràsits, com la seva mare. Ni parlar-ne. Amb tu hi ha molta més màgia de la que pots imaginar. I per rai toca algun que averiguaràs com utilitzar-la. I per on he de començar? Vull que em segueixis fins al nostre proper destí, que encara no et puc revelar. Ho faré, però... no et puc prometre lleivitat, encara. No te l'exigeixo, compassió. Compassió? Corba energètica en descens, senyor. Rebut. Tinc nen arenyes? Sí, senyor. Tenim algun recluta preparat a base d'esperança? Crec que sí, capità. Doncs efectuï el transport, si us plau. Sí, senyor. Benvingut a la nou estal·lar arcàngel 2 Alferes Jaume Galimany de Barcelona. Alferes? Hola. Alferes? Hola. És vostè? Sí, soc jo. Aquesta petita deformació a l'orella fa sospitar que havia estat un mutando i caren. Ha dit tinent. petita, capitat? Jo crec que és enorme. No ho sé pas. De totes maneres, benvingut a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. Que la Fem-Ray-Togobo no el protegeixi. Tinent, obri seqüència de test. Obrins, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base Darum 4. Test d'aptituds. Filtre preparat. El Ferres Galimany, coneix el mecanisme del nostre test? Sí, el conec. Doncs no entrarem en més detalls. El tinent Arenyes li farà la primera pregunta. Aferes, bona nit. Bona nit. Imaginis que gràcies als poders mediàtics de la vella Nirulteika Meinak, el seu cos ateri ha entrat a la mar de sorra i vent de Sihar Astur. Fa fred, molt fred. I per protegir-se, es col·loca un vestit que manté al seu voltant una temperatura de 20 graus. Però alguna cosa està succeint. Els mítics Ajra Tremiul, que assenyalen el camí els estrangers, volen xuclar la seva ànima per convertir-la en un dels floquets murats de neu que formen muntanyes al voltant de la mar morta de Terén Nuo. Què faria per evitar-ho? Pensa que el vestit no li permet moure's massa ràpidament. Jo faria un salt i amb el fort vent que fa en aquesta mar... Tan com faria... per portar-lo vostè, el sí, sí? Tant com per portar-lo vostè, el feres. Vostè pesa massa, com per això? Amb aquesta cosa a l'orella. El és molt fort en aquesta mar. No és suficient, segons el nostre ordinador. No és suficient. una altra cosa. Llavors intentaria treure'm aquesta vestimenta, uh -huh. amb la qual, fent això, podria córrer més i escapolir-me d'aquests monstres. Alferes, com sabrà, un cop l'any la santa sang de l'Hunmo Deizo es converteix en un núvol de malsons. Un núvol de malsons que ara mateix està rejant sobre seu. Gairebé pot tocar els monstres que devoren el seu fet ja que li arrenquen el cor amb els seus testicles tanalla, que veuen els seus fluïts com si usin aigua beneïda pels distants de l'Umpatein. Un ulls de llop li ofereix el seu ajut, sempre que li entregui els seus ulls a canvi, esclar. Accepta o lluita per si mateix contra la pluja amb l'aïda de l'Utmodeizo? Jo crec que em saltaria, perquè contra tal poder no podria ser res. Vostè creu el Ferres? En aquest temps, ja, la enginyeria bionica està molt perfeccionada i sempre podria portar uns ulls de bionics. No ens expliqui res sobre membres biòdics. hem sentit per la massa, ja. Al feres de la Orella de Forma camina per un terreny molt accidentat. Les roques que va trobar n'hi recorden els cors, que, segons les llegendes del Sant Pare, va trencar la deessa Menancari Glei. De sobte, Se una dona que no massa lluny seu hi ha un ou d'or penjant del cel i una dona que el venera seguint els ritus de Kwama Myun. S'hi acosta per intentar consolar-la o potser impedeix aquesta cerimònia balasfema utilitzant un dels encanteris de Mahar Ihum. M'hi acostaria per intentar ajudar-la. I com ho faria? Com l'ajudaria? Intentant, convencint-la perquè per pensés que aquest, aquest objecte que estava anant no suficientment important per la seva vida. I quin és l'objecte realment important? És intentar destruir el tirant... Ai, el... El... Va, el... no me'n recordo. El blindat, potser? El blindat, sí. I el, el Feres el... no sap ja. contra qui està lluitant! Perdó, capità. El Feres és simplement lamentable. I una riall a sobre! El turell... Feres! I aquesta orella em va separar. No cal que proseguim amb el test. El nostre ordinador ens donarà un resultat immediatament. El Feres m'està escoltant? Sí. El nostre ordinador hi ha aconseguit un punt negatiu. Això de no saber contra qui es lluita. És absolutament intolerable. Però potser tingui més sort en l'enfrontament amb el monstre real d'aquest divent. No creu? Això ja espero. Vinga. El Ferres Caliban. Està veient l'estructura metàl·lica a la pantalla del seu ordinador. També faig servir un cyborg, però l'estic veient. Vostè també fa servir un cyborg? Sí, Vostès Capità. no són guerrers ni són res! Però, en fi...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 Invocar un dels esprits del mag Thaurei de Opció B. Saltar l'abisme de Doi Opció C. Demanar els bruixots de Federer Min un encanteri de protecció. Demanar els bruixots de Federer Min un encanteri de protecció. I com ho faria? El crit Teichichat. Fàcil. Teichichat! Malament, perquè els destruiria em un punt de força, em perd un d'experiència, i em perd un de valentia. Al Feres s'acaba de descobrir el palau imperial dels Gesserans darrere la cúpula de Tornamunt. Les seves escales, B són especials. No estan fetes de marbre o fusta, sinó d'un estrany material que xucla qui les puja. Què vol fer ara? Opció A. A Prata corre en direcció oposada a les escales. Opció B. Provar de fer un salt i arribar fins al crepúscle dos xeus. Opció C. Anar avançant lentament. Opció B. N'està ben segur el Sí, capità. Guanya dos punts de força, en guanya dos d'experiència i en guanya un de valentia. Alferes s'ha arribat al crepuscle dels xeus, on s'amaga el monstre d'aquest nivell. La gran roda de matant que penja del ostres s'acosta perillósament al seu pit. L'està veient? Sí, Alferes. Ai, capità. El partirà d'un moment a l'altre, Alferes. Potser ho faci jo, personalment. I rodre a rialla! Alferes, què vol fer ara? Vol calmar-te? Opció A. Opció B. Vol caminar endavant poc a poc? Opció C. Vol concentrar-se en el llum del fons i avançar sense por? Opció C. Segur, la Feres? Sí, capità. Doncs guanya dos punts d'experiència, un de valentia i cap de força. Fem un recompte, el Feres? Sí, capità. Guanya un punt de força, en guanya tres d'experiència i en guanya un de valentia li hem de restar no obstant un punt del test necessitava dos punts de força un d'experiència i un de valentia per vèncer en flames i no ho sé compta perquè les flames el cremaran en aquest mateix moment Tots llicien l'atac. Anàlisi. Han aconseguit complertar dos anys els caiguts. Amb un la l'apunten del carn en regne, amb l'altre a nosaltres. Camp de força. Activat. Obrin seqüències tàctiques. Obrin seqüències tàctiques. Conclusió. Cap de moment, senyor. Rosen, què hem de fer ara? Porteu-me a un dels Pílex. El que té l'ataca en forma d'espaç al front. Gent et vagi a infermeria immediatament. Sí, senyor. Què vol fer amb el nodó Pílex, Rosa? El convertiré en un billes mental que envairà a les ments de tots els Pílex. Els induirà el, el suïcidi. En ve de l'univers i de la seva pròpia existència. Almenys tindran l'opció de reencarnar-se. Si ho valen i el Tribunal Còsmic els hi ho permet. Senyor, a què el tenen? <tots> Sembla mentida que una cosa tan petita sigui capaç de fer el que es proposa vostè, Russell. No ho farà tot el sol, capità. Vostè serà el seu crèntot, el seu protector. I, I com ho has de fer? Tanqui els ulls i agafi la mà del pílec. Quin tacte més estrany. Sembla com si fos d'aigua. Ara mateix el nadó és poc més que aigua. Visualitzi els pílecs a la seva ment. Ja. Quin incultat com a ell! Un mm. crema dels ulls i les mans! Què -qu ha fet Rosen? Immobilitzau-lo! No us mogueu, no us mogueu! He de sentir el paviment de totes les vides que estic destruint. I el nen Pilet, també. Mm. Mireu, comença a evaporar-se! No! no! No podem fer res! No. és la seva essència humana la que pateix. El déu que viu al seu interior és prou fart per suportar-ho. Al mateix temps, a la nau estel·lar, Arcángel 2. Majestat! Ens estem matant entre tots! Ha de fer alguna cosa! No puc lluitar contra la màgia d'un déu! No puc! La miocciaperença em va enganyar! Moriran tots! Ja estic rebel·lant-me contra mi mateix! La meva massa s'aixeca! El meu dit vol disparar! No! No! Facis, no ho meu! Tu no! Nooo! Ens... perdoni! Evacuació immediata! Evacuació immediata! Sistemes de manteniment desestivats! Sistemes de manteniment desactivats! Sistemes de manteniment desactivats! Sistemes de manteniment desactivats! Hem de reforçar el camp de força. Qualsevol fragment del desdructor podia penetrar-lo. Tota la potència dels camps protectors! Rosenyador! Acompanyarà la resta dels a la frontera. Allà seran jutjats pel Tribunal Còsmic. Espero que tinguin cert. Sap què? Crec que detindran. Han quedat, llavors, tots els éssers de l'univers s'alliberarà dels Pílex? Sí, gente. Puc sentir-ho. A mi, excepte ja per estarà furiós. I, efectivament, intentarà qualsevol cosa. Hem de guanyar temps, sigui com sigui. Tinc aranyes? Sí, senyor. Emet algun senyor del Mirangura? Efectivament, tenim un nou reclut al pont. Transport? Sí, senyor! Benvingut a la nou estel·lar Arcángel 2 Alferes, Àlex Bermúdez Bujanda, de Barcelona. Bona nit, capida Montaner. Bona nit, Alferes que defen Raito Gobun el protegeixi. Però el Feres! Realment el protegeix! Té accés directe mil·lent d'aig al regne dels morts i el punt positiu de test el, també l'obtés sense haver-lo de superar. Moltes gràcies, capità. Saludi el Ternucus que el transportarà. Una nit, Ternucus. Sí! El Ternucus li retorna les salutacions. Bé, és davant la pantada del seu ordinador o també té un cyborg? No? Tinc davant la pantalla de l'ordinador. Bé, doncs, premi la tecla ESC. Capità Montaner. Digui'm. Que estic al primer nivell, encara. Premi la tecla ESC. M'ha ja sentit. Està. Bé, introdueix el següent codi. I així accedirà al món de Milendai, al tercer nivell. U. Ja està. U. Repeteixi. U. 1 sí, el Ferres? Sí. 6, 4, 3, 1, 8 i 4. El Ferres veu l'estructura metàllica i el crono, el número que va girant constantment? Doncs premi qualsevol tecla per aturar el crono. Ja ho he fet? Sí. Quin número pareix? El 37. El 37. El la catedral del Soscur el seu cor de matany i flames el saluden. Les cames li tremolen. Ha sentit parlar tant dels monstres que acostumen a amagar-s'hi que gairebé es pot veure en la foscor. Però hi ha alguna cosa estranya a l'aire. Per rai, toco, un és àcid feita, feita! Què vol fer ara? Opció... Obrir un portal dimensional, ningú no pot preveure on anirà a parar. Opció B. Confiat, respirar profundament. Podria tractar-se d'un engany dels oscurs. Opció C. Saltar dins el cor de matanya. Opció B. Segur, Alferes? Segur, capità. Doncs no guanya cap punt de força. En guanya un d'experiència i en perd un altre de valentia. Alferes, darrere de la catedral dels oscurs, on la sang fa soroll i els rèptils juguen a ser muntanya, s'acaba de desencadenar-se una terrible tormenta. L'està veient? Sí. Els llampecs cauen sobre les pedres que li marquen el camí. Una d'elles se li acosta a gran velocitat. Què vol fer ara? Opció A. Provar d'aturar el llampec amb un encanteri de Leikyo Tarko Minvium. Opció B. Fer un gran salt cap endavant i resar Gaito Gomu. Opció C agafar una de les lodites que corren per terra i utilitzar-la com a escut. Opció B. Sí, el Feres? Sí, capitat. Guanya un punt de força, guanya un d'experiència, però no se n'emporta cap de valentia. El Feres arribat a un dels jocs més temibles de Montsalvatge: la plantació d'ànimes. Aquí acaben tots els éssers que s'emporten als ballarins de l'amor i si queden fins trobar el camí cap a la llum. N'hi ha tantes d'ànimes i tenen tanta gana que podrien provar de gruspir-se'l. Què vol fer ara? Opció A. Tancar els ulls i, com diuen les belles escriptures, unir-se al dragó de mort de la plantació. Opció B. Ajupir-se. De fet, les ànimes no es belluguen. De fet, no hi ha res de res en aquest lloc condemnat. I opció C, crida per protegir-se el nom que els huercos li donen a Miuxi Perens. Carai, opció B. Si algú al pensi que d'aquesta decisió depèn la seva victòria. Opció B, sí. Guanya un punt de força, en guanya un d'experiència i en guanya un de valentia. Fem un recompte al S'ha guanyat dos punts de força, tres d'experiència i un d'experiència de valentia. Està veient el monstre d'aquest nivell? Sí, L'huracà? Sí, sí. Necessitava dos punts de força, dos d'experiència i tres de valentia. Li manca valentia al Feres! L'huracà comença a mufar i se l'emporta! Agèmpte't, rumbo al planeta presó. Introduït, senyor. Però per què hem d'anyanyar-nos tant de Montsalvatge? La miutxa Prens pot aprofitar la nostra absència per iniciar l'atac definitiu. No ho farà, Agèmpte't. He llegit els signes. La pèrdua dels Pílex l'ha debilitat molt. Necessitarà setmanes per recuperar-se. Ara tenim l'ocasió d'enfortir-nos i la primera cosa que farem serà trobar max magnonsens. Nonsens? Si tothom deia que estava Montsalvatge. No és així, Gentat. El capital jo hem estat cercant-lo psíquicament i l'hem trobat a una gàrdia del planeta Presó. La seva ment està molt deteriorada. És tan fort com diuen? No crec pas, Gentat, però els xeperens li té molta por. Molta. I no sabem per què. Aquesta és una altra cosa que hem desgrinat aquest viatge. Però el planeta Presó és un joc perillósíssim, senyor. Creu que la tripulació està preparada per un viatge d’aquestes característiques. Jated és el nostre destí. Impuls! Continuarà la setmana vinent. Monsalvatger, Les aventures de Max non Zegües. El primer videojoc en català, Mon Salvatge.